Sallallahu alaihi warahmatullahi taala wa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على إمامه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وحده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناه وزبنا علماه رب شرح لي صدري ويحفر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wajib علينا innaka an tastawa birra. Selamatin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini marilah sama-sama kita mendengar satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan melalui cerita tersebut kita mendapat beberapa pelajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita seharian. Anjabi bin Abdullah radhiyallahu anhu qala: "Kunna Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakir riqa' Sa'ida ataina 'ala syajaratin zhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Telah diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah mudah-mudahan Allah Ta'ala merabai beliau katanya dahulu kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Zaitunfa. Maka tak sekali kami sampai di bawah pohon pokok yang begitu rendah. Kami tinggalkan ilinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sallam Ya'ni beriha Fajahu rajulun minal musyrikina Wasaytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Muallakum disyajarati Fakhtaratahu Fakala takhafuni maka datang seorang lelaki dari kalangan musliqin sedang pada ketika itu pedang Rasulullah SAW sedang tergantung di pokok tersebut maka dia mengambil pedang itu dan mengacukan kepada baginda dengan berkata takhaku ni Adakah kamu takut kepada aku? Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. La, tidak. Qala kata lelaki tersebut, "Man yamna'uka Siapakah yang dapat menghalang Mempertahankan kamu daripada aku?" Qala jawab Nabi, "Allah." kata-kata saifu min yadi lalu jatuh pedang tersebut daripada lelaki itu daripada tangan lelaki tersebut fa'akadah rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa faqala man yamna'u kami kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kembali pedang tersebut dan baginda menghunuskan kepada laki itu dan baginda berkata kepadanya Siapa yang dapat mempertahankan jidimu daripada-Ku? Faqala maka laki itu berkata Kun sayra akidin jadilah orang yang paling baik mengambil tindakan Faqala lalu baginda dia, an la shahdahu tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anni rasulullah maukah kamu bersaksi bahawa tiada tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Allah dan bahawasanya aku rasulullah faqala maka jawab lelaki itu la tidak Walakinni u'ahiduka alla uqatilaka wa la akuna ma'a qaumi yuqatilunaka Akan tetapi aku berjanji bahawa aku tidak akan memerangi kamu dan aku tidak akan bersama dengan kaum yang memerangi kamu Fa kallashiribu maka baginda sallallahu alaihi wasalam melepaskan beliau Sa'ada aqhabah Maka lelaki itu mendatangi sahabat-sahabatnya Faqala lalu dia berkata. Jiktukum min indi khairin nas. Aku datang kepada kamu dari sisi sebaik-baik manusia. Slimin al-Muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini perbincangan kita adalah mengenai satu kisah yang berlaku dalam peperangan Zakirliqa. Peperangan Zakirliqa mengikut riwayat yang sahihnya ianya berlaku pada tahun yang ke-7 Hijriah. iaitu dalam bulan Rabiul Awal. Jemaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin para Sahabat untuk memerangi arak-arak muzdikin daripada Qurtaan, khususnya Dhanimuharib bin Khosfa bin Khosfa. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-7 walaupun kalau tuan, tuan lihat beberapa buku sejarah uh, ianya diletakkan pada tahun ke-4 ada ahli sejarah yang meletakkan kesayar itu pada tahun ke-4 tapi kalau dibuat kajian betul-betul tidak tepat meletakkan kis tersebut pada tahun keempat kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi kabilah Ghaflam ini sebab mereka berskongkol dengan Arab muslikin Mekah dan juga Yahudi Yahudi Madinah. Yang dihalau keluar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mereka memerangi baginda di dalam peperangan Al-Ahzab Ataupun peperangan Al-Khandaq Yang berlaku pada tahun kelima ke, uh, Hijriah Apatah lagi Keperangan tersebut dihadiri juga Oleh para sahabat Yang datang ke Madinah Al-Munawwarah Pada tahun ke-7 Hijriyah Seperti Abu Musa Al-Syam Keperangan Zatirriqah Dinamakan dengan Zatirriqat Kerana beberapa sebab Zatirriqat maksudnya yang mempunyai Tampung-tampung Atau yang mempunyai cebisan-cebisan Yang bertampung Yang bertampal Sebahagian ahli sejarah Menyatakan bahawa Namanya begitu Kerana bendera Pada ketika itu bertampak-tampak Bendera yang Dibawa oleh para sahabat Sebahagian mereka berpandangan Dinamakan dengan Zatir Rekak Kerana Tanah yang dilalui oleh baginda pelbagai warna dan sebahagian berpandangan bahawa kerana tebing-tebing atau bukit-bukit di sekitar tempat tersebut pelbagai warna ini tapi mengikut laporan Abu Musa al-Ash'an beliau mengatakan bahawa sebab Keperanan so, itu dinamakan dengan Zah Cerdeka kerana para sahabat terpaksa untuk membaluk kaki-kaki mereka dengan kain-kain yang bertampak mengelakkan kaki-kaki mereka daripada pecah-pecah dengan sebab perjalanan yang agak jauh. Rabillah waqfar. Ia ini terletak di sebelah timur laut Madinah. Jarak perjalanan lebih kurang 3 hari. Hmm? Suasana pula panas. Dan kelengkapan peperangan pada ketika itu dari sudut kenderaannya juga tidak banyak sehingga para sahabat terpaksa untuk berkawasi satu kenderaan beberapa orang seperti yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Syari beliau kata kami dalam peperangan Zatir Rekha' berjilid-jilid menunggang Unta bersama dengan lima orang lagi rakan dan kami membaluk kaki-kaki kami kerana dibimbangi ianya merkah bahkan Abu Musa Al-Asya'ad sendiri kuku dia tercabut kerana panasnya cuaca pada ketika itu -ketik. ini perjuangan para sahabat ha? ikut peperangan bersama dengan Nabi SAW pergi pegang tak bertemu dengan musuh lagi ha? tapi kaki-kaki pun melecek Kuku-kuku cabut Kita ini Tentera-tentera kita pakai kasut buk Kuku-kuku ha. kita cabut Pasal kita naik bola ya. ha. Para sahabat tercabut Pasal kita perang Mana jauh sangat kita dengan mereka Perperangan Zatiriqa yang saya sebut ini berlaku pada tahun ke 7 kerana penyertaan Abu Musa al-Ashari di dalamnya. Pak Abu Musa al-Ashari ini dia masuk Islam di Maskatal Mukarramah pada zaman dakwah secara terang terangan di sana dan bila walaupun secara tepat tahunnya dia masuk bila itu tidak dapat di apa ni saya sendiri pun tak jumpa secara tepatnya tetapi beliau berhijrah daripada Mekah ketika mana para sahabat yang lain balik ataupun berhijrah ke Habsyah yang lain berhijrah ke Habsyah tapi beliau balik ke negara asal di Yaman, iaitu dalam pertengahan tahun kelima Kenabian Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dah bertindak ke Madinah Al-Munawwarah Abu Musa Al-Sya'adi Dengan beberapa orang keluarga Dan sahabat Bertolak daripada Yaman Menaiki basra Atau kapal untuk ke Madinah Tetapi <tuh> Kapal dia tidak sampai ke Madinah di sana angin di sana arus fase berhenti di Ethiopia di Habsyah dan di sana beliau bertemu dengan Ja'far bin Abi Talib kemudian beliau menetap di sana awal tahun ketujuh 7 itu Nabi hantar surat kepada pimpinan di Ethiopia mengarahkan Para sahabat berjuang Allah Alaihim yang berada di sana untuk kembali ke Madinah. Untuk berhijrah ke Madinah. Maka Abu Musa datang bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib ke Madinah al Munawwar. Maksudnya kalau kita sebut bahawa peperangan ini berlaku pada tahun keempat, ianya kurang sepak. Ha? Kerana penyertaan Abu Musa anak asyari Sebagaimana yang terdapat dalam uh, Sahih Bukhari dan peperangan Gazir Jika ini berlaku selepas daripada peperangan Kaiba, ya, selepas daripada peperangan Kaiba, peperangan Kaiba berlaku dalam bulan Muharram. Kesemua peperangan selepas daripada tahun kelima. Hijariah adalah bertujuan untuk menakutkan kabilah-kabilah musyrikin Mekah, kabilah-kabilah Arab musyrikin Mekah dan musyrikin di sekitar Madinah. Khususnya mereka yang menyertai peperangan Khandaq dahulu. Di tiga puasa besar Yahudi, Musyriki Mekah dan Arab Wasfan Mereka ini bersekongkor Menyerang Madinah Al-Munawwarah Dalam peperangan yang besar Dinamakan peperangan Fandak Jadi baginda secara berperingkat-peringkat Menyerang kabilah-kabilah yang turut serta dalam peperangan tersebut Kerana dalam peperangan Fandak walaupun musuh dengan bilangan tentera yang ramai itu tidak berjaya menawan Madinah Nabi berkata Al al-an sekarang ini kita pula memerangi mereka dan mereka tidak dapat memerangi kita kenapa? kerana dah pun Madinah selama satu bulan Ya, tapi tidak berjaya juga untuk kawan Madinah. Ini dari sudut sejarah, ya. Ini dari sudut sejarah. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah kesah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab badui musyriki ketika Rasulullah s.a.w. beresak di bawah di mana pada ketika itu suasana tanah baginda sampai di satu kawasan yang penuh dengan pohon-pohon berduri yang disebut dengan Al-Ubar Kawasan pohon berduri. Jadi sahabat jumpa satu pokok yang lebat. Maka mereka tinggalkan Rasulullah untuk berehat di situ dan para sahabat berehat di tempat-tempat yang lain. Jadi baginda gantungkan pedang baginda pada pokok tersebut kemudian baginda tidur. Bila baginda terjaga saja, baginda dah dapati seorang Arab sedang mengacukan, sedang menghunuskan pedang kepada baginda. Dalam keadaan begitu sudah, dah dia datang. Tapi so, bila baginda sedar, dia kata kepada baginda. Setelah mengambil pedang baginda sendiri untuk diacukan kepada baginda siapa yang dapat mempertahankan kamu daripada aku orang yang nak guna Nabi guna pedang baginda letak dekat petak baginda sekarang siapa yang dapat mempertahankan kamu daripada aku Ataupun kalau sebelum itu dia kata kamu takut kepada aku. Nabi kata tidak. Siapa yang boleh mempertahankan nak kamu daripada aku. Jawab baginda Allah. Pedang jatuh daripada tangan dia. Ha, ini yang kita perlu perhatikan tuan-tuan. Pedang jatuh daripada tangan dengan baginda menyebut Allah. Kita hari ini saluran datang untuk ragu kita, untuk rapak kita, nah masuk rumah kita. Dia huru jatuh kepada kita, pada kita. Kita bangun tidur, Tengok orang mengemis jasa. Kita kata Allah tak jasa program, tak jasa pembisai, nah tak jasa pembisut. Tak jatuh sejata Pasal apa begitu? Ha. Pasal mungkin kalimat Allah tu hak Biasa kita sebut saja Tapi bukan dengan Pergantungan kita Bukan dengan syikah kita Bukan dengan Keyakinan dan kepercayaan kita Bahawa Allah boleh Menyelamatkan kita Jadi isu yang Saya nak di sini Isu Isu siqah as tu lillah Yakin pada Allah Bergantung pada Allah Ini isu yang besar Saya yakin dan percaya yang ada ni Kalau digertak dengan sejata Kecuk lup Lupa dah Pergantungan Permohonan pada Allah Saya sendiri pun mungkin begitu juga bermaksudnya tahap keimanan kita itu masih lagi rendah mungkin tuan-tuan kata tu Nabi <laughs> lah Nabi nak cerita kepada kita supaya kita boleh terak kita boleh tanam keyakinan yang kuat dalam hati di mana kita boleh ambil pengajaran tersebut daripada hadis-hadis juga Gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sallallahu alaihi wasallam dah berjaya ambil balik pedang dah baginda akukan kepada dia dia minta maaf dengan hati minta baginda maafkan dia minta baginda lepaskan dia baginda tidak lepaskan dia terus mana setelah berlaku dialog di antara baginda dengan dia Baginda panggil pula para sahabat Baginda panggil para sahabat Dalam riwayat yang lain Tuan-tuan tengok dalam sahabat Bukhari juga Dalam kisah bin Maghazi, Kisah peperangan eh? Tajuk Babu Ghazwati Zatir Rekha Bab peperangan Zatir Rekha Nabi bantu para sahabat. Nabi terangkan kepada para sahabat peristiwa sebelum itu. Bagi baginda sebutkan kepada para sahabat bila saya terkejut itu, saya dah faham ini musuh ini sedang menghujuskan pedang saya pada saya. Kemudian dia kata kepada saya, kamu takut kepada saya, saya dah wakil. Dia kata pada saya siapakah yang dapat mempertahankan kamu daripada tu Saya jawab Allah Lalu jatuh kerja daripada saya Maksudnya Nabi ceritakan kepada para sahabat Lepas tu baru baru baginda wasallam lepaskan dia Nak tunjukkan bahawa baginda Nak beri pengajaran kepada para sahabat kalau tidak melepaskan itu tapi tidak baginda panggil dulu baginda panggil dulu ini menunjukkan bahawa pengajaran yang besar di situ ialah pergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahuwataala, siqah kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu ni tuan-tuan Kalau kita belajar sila, kalau kita berguru, kita sibuklah nak cari ilmu-ilmu kebar, takde tak? Ada? ilmu yang boleh untuk kita mempertahankan diri tanpa kita buat apa-apa. Dan mungkin dengan kezairahan kita, kita mencari beberapa mentera atau perkataan yang boleh kita baca. ...bagi mempertahankan diri. Contohnya kalau orang buka buku senjata hikmah hikmat... ...senjata hikmah, Mungkin dia jumpa dalam tu kah 40. Nah, kah 40. Sehingga ada orang sulit dalam blok kah 40 ini... Nah, ...boleh untuk menyembuhkan... ...ataupun... Bagi Bagikah itu, bagikah 40 itu, ada 40 khasiat. <Sipati> Sapa beritulis sekali. Sedangkan ianya hanya satu syair yang ditulis oleh orang Arab. Muka hadis Nabi pun. Tapi orang kita berpegangguat. Sapaqa rabbuka kami akhika wa ki fatum kashika kuha kakami minkana minkala taturru karru karrul furri fi kabidinka inu shakkakatan kallad lakal kala kafaka rabbudal kafi turbatha ya kaukabanka dayahki kaukabal fana ya betul ha jadi tanya dulu seorang apa ni ustaz Arab Iraq doktor dalam bidang bahasa dan bidang sastera mengenai tiga rangkap syair tadi. Ya. Ha? Dia kata tak ada apa ke negara dak syair dalam kitab yang saya peroleh yang awalnya ditulis di al buni Siapa dia al buni Allahu alam dikatakan salah seorang momoh atau tawang di Mesir. Ha? pada kurung ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dalam kitab Taskhiru Mulukil Jin, menpermudahkan raja-raja jin. Mempergunakan Raja-Raja Jin Itu Ya'wan Kita dalam layu ni Mungkin banyak kisah lain lah Tapi yang saya jumpa ni dalam Hikmat Dan memang kalau orang tua kita jumpa pun Raja-Raja 40 Lepas tu kita cekak lah macam-macam khas Benarnya tuan-tuan Bukakah 40 tu Yang menyelamatkan seseorang Tapi Allah lah Allah Allahumma kafini syarra kadivdat. Ya Allah ya Tuhan cukupkanlah kejahatannya. Mereka jangan jangan biar kejahatannya mengenai aku. Itu dah berpada. Kenapa pergantungan kita pada Allah bukan pada pada perkataan-perkataan tadi. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika Rasulullah SAW dikejar, dia musuh. Surah bin Malik contohnya. Bila baginda nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwara. Surah bin Malik ia antara pemburu upahan. Dia kejar Nabi. Dia sempat sampai sejak dengan Nabi. Tetapi kuda dia... Jatuh Kaki terbenam dalam tanah Berkali dia cuba begitu Tidak berjaya Itu cerita dia Cerita daripada Suraka Bimalik sendiri Yang melalui peristiwa itu Bila kaki kuda dia terbenam dalam tanah Dia paksa untuk bangun Kuda dia terkait-kait kaki Sehingga menyebabkan Jebu dalam sehingga menyebabkan kabut ha? tapi tidak berjaya untuk mendekati Rasulullah sehingga dia sendiri tak berdengar pada Nabi maksudnya dia itu minta Nabi tidak mengapa-ngapakan dia ha, Begitu. dia pula minta perlindungan daripada Nabi bukan Nabi minta perlindungan daripada dia tidak Abu Bakar kita dari aspek jauh di Suraka, Abu Bakar. Di surah kau. Saya cerita yang Abu Bakar kita Ketika surah kau di datang ni. Saya asyik berpaling saja. Saya asyik berpaling kepada dia. Bimbang dia sampai dekat ni Rasulullah. Dah air mesta dia mengalir. Pasal apa? Pasal bimbang Rasulullah kau di takat. Bila dia ni dapat kerja jauh, jauh lain. Itu akan menyusul. Eh, itu jangkaan Abu Bakar. Bimbang mengelaka hmm! tapi kata bakal aku tak tengok berusaha berpaling pada Yesus. Josua tak, oh, kan? pal tak, tak berpaling pun, Abu Bakar berpaling sikit-sikit, sikit-sikit. Kita dua-dua kalau kena kejar gitulah oh. tak? Mesti kita paling ke belakang, mesti kita tak ada tengok, kita lagi kita nak lari. Kan? Tapi Nabi dia. Hei. Anggaplah kita Nabi tak berpaling pun. Tapi Nabi mengungkapkan perkataan perkataan tertentu. Yang ia nyudut di dunia ini Surah uh, syurga hukumnya. Hmm. Nabi minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala pertahankan baginda tuaja. Naa Allah maksih syarhnya. Ya Allah cukupkanlah untukku kejahatannya. Berdiri dan kata dia. Bantuan Allah Taala datang mana pergantungan yang sangat kuat pada Allah Taala. Kita tu tak tahu lagi macam mana deng. Pasal apa kita tak minta dengan Allah untuk pertahankan kita. Dan kita tak berapa yakin. Kerana, kerana masih kita selesai. Masih kita berada dalam aman tidak diganggu, kita tidak dekat dengan Allah. Tapi eh, bila kita berada dalam krisis Baru kita nak cahaya Allah Sebab bila tak nak bantu kita Dapat dalam hati disebut Sa'arraf ilallah hithirraqah Ya'rifka fisyidah Berkenalanlah kamu dengan Allah Pada waktu kamu senang Nisaya Allah berkenalan dengan kamu Pada waktu kamu susah Kenal Allah masa kamu senang Allah tak nak kenal kamu masa kamu sesudah Haa bida Tapi masa kenal masa senang Kita tak berapa ingat Allah Masa sesudah baru kita nak cahaya Allah Tak nak baru nak minta bantuan dengan Allah Haa Jadi kita kena biasakan Biasakan tu masa apa Dalam setiap perlakuan kita Ada bentuk Permohonan dan bantuan kita Kepada Allah Kita mahu pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala masa kalau kita nak keluar rumah, kita ada sebut doa doa yang menunjukkan tawakal kita kepada Allah betul dah kita tutup pintu kita tutup uh, apa ni cermin kemudian uh, apa ni letak jir-jirshi kemudian letak mangga nak kuci mangga kemudian beli rata letak rata pula Kemudian letak lagi CCTV. Kemudian letak lagi alam. Kemudian belah lagi asya. Bila kalau musuh hari ini. Asya berbunyi. Jadi musuh takut. Macam-macam cara lah kita buat. Kita keluar masak. Tapi tidak letakkan pergantungan kita pada Allah. Mungkin Allah tak ala uji kita. Masuk juga bercuri. Bukan tak? keluar rumah ni adalah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah tentunya wala haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udzubika min an au au adilla aw udall aw adilla aw udall aw azlima aw uzlama alayya ya allah ya tuhanku saya nak berangkatlah bismillah saudara bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah bismillah Aku bertawakal kepada Allah Tidak ada kekuatan Tidak ada keupayaan Melainkan dengan dia Ya Allah Ya Tuhanku, Aku bohong kepada kamu Daripada aku sesak dan aku menyesatkan Daripada aku Menyeleweng atau diselewengkan, Tergelincir atau digelincirkan Atau daripada aku menzalimi atau dizalimi. Tuan kata doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min al-adillahi awdhal aw adilla aw adilla aw ajlima aw uzlama alayya. satu kita tak pernah hukum cukup perkataan-perkataan ungkapan itu. Maka mulilah kita sebut macam mana tu boleh masuk dulu. Pada pergantungan kita kepada Allah Taala itu sangat-sangat redah. Ha sebab itulah di antara cara-cara lah lain daripada usaha-usaha dengan pasang geril tadi tu, ha, dengan pasang kunci, kita kena mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan diajar kepada kita. Kalau kita pergi ke suatu tempat diajar kita untuk mahun daripada Allah Ta'ala Supaya kita tidak diganggu oleh sesiapa saja ataupun binatang-binatang yang boleh untuk memudaratkan kita Di antaranya diajar Ya ardu contohnya wahai bumi rabbi wa rabbuka allah tuhan aku dan tuhan kamu allah a'udzu billahi min syarrika wa syarri ma fikah aku berlindung dengan allah daripada kejahatan kamu dan kejahatan aku yang ada pada kamu wa syarri ma khulq fi dan kejahatan sesuatu yang diciptakan pada kamu dan syarri ma yajudu dan segala sesuatu yang merangkak atas kamu wa a'udzu billahi min asad wa usu aku berlindung dengan Allah taala daripada singa-singa contoh maksudnya kalau kita singgah satu tempat tu Bukan kita minta pada pokok, nunggu pokok. Ha? Janganlah kacau anak cucu untuk lalu Tidak ha? betul tu. Tidak. Tinggal satu depan tengok apa ni pokok nampak Nampak besar, nampak so, nak pok go. Ini sesuatu. Aie tak boleh ni. Ayah kena minta perlindungan ni. Kalau tak minta perlindungan ni nanti. Nah, kita akan terkena sesuatu Itu salah Bukan minta pada benda tu, Tapi minta pada Allah Ucapan kita pada benda Tetapi permohonan pada Allah Contoh kita kata pada bumi Wahai bumi, tuhan aku dah terangkan Tahu tak ada. Aku boleh jalan apa Allah lagi Pada kejahatan, pada, pada kami Tahu tak macamnya diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh saja sebagai contoh dan nah, di mana-mana tempat yang kita pergi diajar kepada kita permohonan pergantungan kepada Allah mohon berlindung dengan kekuasaan Allah kananya perkataan-perkataan itu bukan untuk kita aja duduk putus anak anak saja tapi kita yang kena yang kena nak sanagkan nah ai kita nak makan kita sudah hendak baca doa ah. nah kalau orang tu kita baca doa ah, majlis sokak-sokak tak leh nak baca macam apa baca anak yang baca cucu yang baca bukan kita yang baca ya nah. satu anak nak masuk tandas lah. ya nak baca apa untuk galah ni ya adik kita tak leh nak jawab <tuh> nah. nah. nah. ayah kita nak apa ni nak bersaudara ni kita nak baca apa ya itu aku takot begitu kenapa? kerana kita tidak cuba untuk mencari daa daa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tak boleh dengan lafaz Arab pun dialah dengan bahasa Melayu pun tak apa tapi pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis yang diajar ha eh? oleh Rasulullah sama juga kis Allah Ta'ala peringatkan mengenai pergantungan kepada Allah ini Bila Rasulullah keluar daripada Mekah Lari daripada kejaran musliqin Mekah Sehingga baginda berlindung dalam satu gua eh? Disebut sebagai Ghah Ghah ni satu tempat Dalam tanah ada lubang Lubang pada tanah Lubang pada batu dipanggil ghar. Bila baginda masuk dalam tu musuh dapat gegejak. So <tuh> <Dia ngak>, tengok iz akhrajahu allazi kafaru sam yasnain fil ghar idh yaqulu li sahibih la tahzan. Ingatlah ketika Orang-orang khasir mengeluarkan dia. Yang ini daripada buminya. Dalam keadaan dia berdua. Di dalam gua. Ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya. Jangan kamu bimbang. Sejangan kamu takut. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itu cerita Allah tak Cerita Abu Bakar. Masa musuh duduk dekat pintu. Ataupun di atas lubang tadi. Abu Bakar dah takut dah. Abu Bakar takut. Tapi Rasul tak takut. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar Ma zannuka Ya Aba Bakrin Bisnaimi Allahu Kalisuhum Tiadalah sangkaan kamu Bahawa kita berdua Wahai Abu Bakar Melainkan Allah bertiga Allah ketiganya Allah ketiganya Kita Abu Bakar Mana Nabi Beritahu kepada Abu Bakar Dan kamu minta Kita berdua saja di sini." Ketahuilah kalaulah luaran apabohum dihantar ke dalamnya, kalau musuh membawa kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Wahab kata tu, tapi nabi jauh pada waktu. Mazanu kabishnaini ya abba baktir Allahu sali shuhuma. Dia telah sangka andam bahawa kita ni berguru dengan Allah hantuk dia ni. Ya Allah bersama dengan kita. Kita budak itu. Kita budak itu juga diceritakan oleh Allah Taala tapi cerita Allah Taala itu nak tunjukkan pergantungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Ada Situ Al-Quran Al saya al. sebut, Allah tak situ juga. Allah tak ada situ kan bukan situasi sy itu. Tapi yang digambarkan kepada kita pergantungan Nabi saw kepada Allah. sebab jadual kita kena baiki lagi hubungan kita dengan Allah taala. Saya arwah ilallah firqa ya ariska fi syiddah. Berkenallah dengan Allah taala pada waktu kita senang. Nasehat Allah taala kenal kita pada waktu kita susah. Eh ha, gitu. Ya? Ha? Banyak kisahlah. Nabi bila kata tu ada musuh nak serang kamu tu dia ke datang Ramadan. Ya. Innannas qad jama'u lakum. Ha? Manusia sekarang ini mereka sedang mengumpulkan bala tentera datang nak serang kamu. <tuh> Tapi bertambah iman baginda dan juga bertambah iman sahabat. Yaqadu dan mereka berkata Hasbunallahu wa wakil, cukuplah kami Allah dan dialah sebaik-baik tempat bergantung. <laughs> Itu yang kita nak belajar jasa. Hasbunallahu wa wakil. Bukan maksud saya tapi biar kita faham, ya kita yakin bahawa Allah Taala boleh menyalamatkan kita dalam segala aspek. Itu pengajaran yang pertama, siqah dan yakin pada Allah. Ada 2 minit lagi. <laughs> ya, tinggal 2 minit. Ciri yang keduanya tu orang ialah kepentingan sikap memaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap suka memaafkan musuh tak itu, nah, Dah letak pedang tak suka Nabi. Mana bila bila hasil saja boleh hasil, tapi bila orang mazhab berjanji Abi. Nah ambil pedang itu, lepedang jatuh. Pasal apa jatuh tu? Dalam riwayat yang lain disebut bila nabi sebut Allah Jibril datang antu, ya. Ha? Tolak lelaki itu, tolak gadai lelaki itu sehingga jatuh, jatuh. pedang. Siapalah minta dengan Allah? Bantulah ayat itu siapa-siapa dia itu? Allah Taala atau Jibril ke, malaikat mana-mana ke? Ha? tak Siapalah tu? Yang penting minta dengan Allah Taala. Jibril datang antu jatuhnya, tak datang batu bol tak Kau boleh, tak boleh Kau boleh berlaku tapi ini dalam kudewa yang dikutakan bahawa Jibril membantu Rasulullah dalam suasana itu jadi bila kena datang, Nabi ambil balik Nabi kata kalau dia sekarang ni siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada aku barulah musuh kata korang khairat jadilah kamu orang yang terbaik yang mengambil tindakan. <laughs> jadi yang terbaik ha? ada meletahlah. Maafkanlah. Tapi Nabi guna situasi itu ha? untuk berdakwah kepada dia. Malam perang ni malam perang untuk ajak orang menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak diabdikan diri melainkan Allah. Itu pulang, perang. Matlamat perang bukan-bukan semata-mata bukan. Tapi itu seruan. Ajak orang untuk memeluk Islam, ajak orang melaksanakan Islam, ajak orang yukil dengan Islam. Adakah kamu orang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak diambilkan diri melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah? Bahawa aku berseru Allah. Kata dia cikgu. Laksana nah, aku tak nak berkati. Aku tak nak melihatmu, tapi aku berjanji untuk aku tidak akan memerangi kamu sekalipun so, kamu lepas darat, aku tak akan berangkat dan aku tidak akan bersama dengan kaum yang memerangi kamu. Bagi debangin sahabat seorang saudara itu kini ada di lepas yang berlaku musuh ini dia menjadi agen yang menyampaikan kehebatan Islam dan kadada orang yang membawa risalah Islam. Musuh tadi. Bila dia pandai dekat dengan kaum dia, kata dia itu kami indifairin nas, aku datang kepada kamu dari isi sebaik-baik manusia. Ha ni tuan. Sikap baik yang dia tunjukkan pada orang-orang buat jahat pada kita, kita buat baik pada orang. Sikap baik kita itu mungkin boleh menjadi Bahan untuk mengubah seseorang Asal pengerian dia Lawan Nabi Tapi bila baginda buat baik kepada dia Dia berjanji Tidak akan perangi Nabi Dia berjanji tidak akan bersama Dengan orang yang memerangi Nabi Bahkan Dia menjadi ejen Menceritakan kebaikan baginda hmm, Nampak tak je Jadi kita pun Dalam situasi politik eh, Ya dalam suasana kehidupan kita sehari yang bergauh dengan kawan-kawan Ada orang yang mungkin menyakitkan hati kita eh? Ada yang bukan Islam mungkin menyakitkan hati kita Tapi dengan sikap baik kita Dengan sikap pemaah kita Yang mencerminkan akhlak-akhlak Islam Mungkin itu yang boleh merubah persepsi Orang yang tidak faham Islam Supaya jadi faham Islam Dan dia mungkin Dia tak perlainan kita Tak apa dah dia tak bersama dengan orang yang mengikuti Dah cukup kan Jadi kalau dia dapat jadi ejen Menceritakan mengenai kebenaran Islam itu Lagi baik Alhamdulillah Jadi di situ Nabi nak kita Sikap pemaaf Mana dia Kita sentiasa ajar jadi kita ini Untuk memaafkan kesilapan orang Khususnya orang yang jahil Orang yang jahil tapi tuan-tuan ini tidak bermakna Kita tidak boleh untuk Ambil tindakan kepada orang Orang buat jahat pada kita, kita sabar orang Buat jahat pada kita, kita sabar Buat jahat, jahat, jahat pada kita, kita sabar Itu yang terbaik Tapi kalau kita nak balas Itu tak ada masalah, jangan melapau lah. Sebagaimana dia disebut dalam Al-Quran Balasan kejahatan, kejahatan seumpamanya Yang diterang oleh ulama makita Kalau orang kata, Allah kutuk kamu Kamu boleh balas balik No, kalau orang kata kamu babi, jawab Babi, kamu juga. kak kalau <laughs> nah. nah, kata kamu anjing Kamu anjing kak nah, Bolehlah wala, yang seumpama je Tapi kalau orang kata, kamu anjing Kamu tu anjing babi Anak hayam, aku melaporkan Kata, walaupun lebih nah, Lebih Tapi nah, jawab yang seumpamanya Faman atak wa aslahat Fa'adhu Allah Bagaimana siapa yang memaafkan dan mempertahankan diri maka ganjaran pahalanya di sisi Allah. Takdak. Nah, tapi kalau nak kalah boleh. Tak. Dah adik adik si kalau kita kita dekat-dekat depan orang nak lah, kita nak timbang kamu tak ada. Tapi nak lepaskan darah kita itu jawab balik. Takdak. Eh? Eh, kamu dah Ha. <tuh>. Nah, boleh, tak ada masalah. Nah. Bahkan salahulah Kejahatan kezalimah yang orang buat kita Kita tidak faham Kita nak balas balik di antaranya dengan cara doa kepada Allah Taala. Tak ada masalah juga. Sebagaimana yang berlaku kepada Syahid bin Zaid ha? Yang bila mana dia dituduh Mengambil cengkar daripada Kalau jika dia ha? Arwah Arwah bin Syi'wes Dia tutuh Syahid bin Zahid ambil tanah dia Syahid bin Zahid kata macam mana aku nak ambil tanah dia Sedangkan aku dengar sendiri Nabi sebut Man afaza arza, Man afaza syibra Bagaimana siapa yang mengambil seceka daripada tanah Mula tanah yang bukan hak dia Tuhwiqahu syabda'i Tuhwiqahu syabda'arazim Walau diakan di dengan tujuh lapisan bumi. Aku dengar habis diri, sebuah hadis itu bagaimana aku nak ambil tanah e, dia wala pun sukar. Nabi yang mewajahkan hadis itu. Tak? Macam itulah sebab itulah akhirnya dia doa kepada dia doa pada Allah Taala sallaulah. Lelaki ini kalahlah perempuan ini dia menipu ingkar nak kafibas fa'amni basarha yaktu hadhihi fi dia menipu dia bohong dalam tuduhan dia dalam dakwaan dia maka bukakanlah mata dia nah, dan pastikanlah dia di bumi dia sendiri di tanah dia sendiri dan memang memang ha, Arwah binti Uwais ni mati di tanah sendiri dalam keadaan dia butuh boleh <tuh> ada ah, tak boleh tapi memaafkan itu baik tapi kalau nak da'ah tu tak salah sebagaimana yang berlaku kepada Syahid bin Zaid dan juga berlaku kepada Syahid bin Abi Waqaf yang mendoakan menda'ahkan uh, keburukan bagi orang yang mengganggu dan menzalihi dia dengan menuduh bahawa dia itu tidak ada tidak berlaku lagi dalam pemerintahan dia ya yeah. Dia kata kalau dia ni menipu, panjangkanlah umur dia, wa'ardhidhul fitan. Allahumma asil umrawu wa'ardhidhul fitan. Ya Allah, Ya Tuhanku, panjangkanlah umur dia dan bedahkanlah dia kepada kita. Dan memang lelaki tersebut, dah usia dia panjang, usia eh lanjut, uh, uh, lanjut siapa perikadnya dia, dan akhirnya dia ganggu wanita-wanita di jalanan. Faham tak? Hmm. Jadi eh, tuan-tuan dan puan -tuan. mungkin itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis itu. Dan saya yakin dan percaya banyak lagi pengajaran yang kita boleh petik daripada kisah itu. Cuma masa itu tidak sesuai. Saya mohon maaf kerana lebih dari tujuh minit. Aku lukuh lihazam. Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wa'ala wabarakatuh.